Capitolul 2. Versetul 21. Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte, când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Iacov nu luptă împotriva învățăturii despre neprihănirea care se capătă prin credință, ci împotriva încrederii într-o credință neadecvată, cum se vede în versetul 14. Spui că ai credință, nu ai. Cred numai atâta cât mă încred în Dumnezeu. Numai atâta cât m-am lepădat de mine, numai atâta cât ascult și mă supun cuvântul lui Sfânt al lui Dumnezeu. Credința nu se vede decât din faptele ei. Încrederea în Dumnezeu și ascultarea de cuvântul lui sunt faptele credinței văzute de toți oamenii. Nu te poți încrede în Dumnezeu și nu poți să-L asculți dacă mai întâi nu crezi în El. Avram a crezut mai întâi în Dumnezeu și apoi l-a crezut pe Dumnezeu care i-a vorbit. El n-a ieșit din țara lui înainte de a crede și de a se încrede în Dumnezeu. Ieșirea din țara lui a fost un rod al credinței și aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Tot așa și cu jertfirea fiului său Isaac, aceasta a fost fapta credinței lui. Totdeauna credința se arată prin faptele ei, iar temerea de Dumnezeu prin roadele ce izvoresc din ea. Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte, când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar. Cine ar pune credința lui la îndoială? Dacă dăm la o parte credința lui Avram, pe muntele Moria nu vom vedea decât un ucigaș și un nebun. Să luăm însă seama la credința lui și vom vedea în el un credincios și ascultător, temător de Dumnezeu, socotit neprihănit prin fapte. Când a adus jertfă pe fiul său Isaac, Dumnezeu caută credință și o cinstește oriunde o găsește, oamenii însă nu caută decât arătarea prin faptea credinței vii și înțelepte. Trăim înconjurați de o evlavie mincinoasă, pe toate buzele trec cuvinte de credință, însă credința este un mărgăritar rar. Această credință care te face să părăsești malul împrejurărilor de acum ca să mergi înainte, înfruntând valurile și vânturile cu răbdare, chiar dacă s-ar părea că Domnul doarme. Binecuvântat să fie Dumnezeu, care ne dă lumină și mângâiere cu fiecare verset din Scriptura lui Sfântă, pentru ca să avem un mers frumos și sigur spre ținta pe care ne-a pus-o El în față. S-apropie o nu te da gândir. Ai cam de la și mijlocul încins. Ai cam de la și mijlocul încins. S-apropie da zbăimele, o nu de-a Tu porți un nume mare ce ai pus un lemn. Tu porți un lume mare și ai pus un legământ. Versetul 22 Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită? Iată cum se limpezesc lucrurile. Să fim numai atenți la citire. Credința lucra împreună cu faptele, nu invers. Întâi credința și apoi faptele. Credința și faptele sunt cele două capace care țin miezul vieții celei noi, neprihănite a copilului lui Dumnezeu. Numai cu un singur capac nu-i cu putință miezul, viața. Credința care nu lucrează este moartă. Ea ajunge desăvârșită prin lucrări care se răsfrâng asupra semenilor. Este de folos, arătăm aici, minunata potrivire dintre învățătura lui Iacov și a lui Pavel cu privire la îndreptățire sau neprihănire, adică starea omului după voia lui Dumnezeu. Cititorul duhovnicesc, care are înțelepciunea de sus, se pleacă asupra de plinei insuflărea Sfintelor Scripturi, știind foarte bine că nu cu Iacov sau cu Pavel avem a face în această învățătură însemnată, ca și în toată Scriptura de altfel, ci cu Duhul Sfânt. În mila sa, Duhul Sfânt s-a folosit de fiecare din acești bărbați cinstiți de Dumnezeu ca de un singur condei ca să-și aștearnă gândurile. Și dacă Dumnezeu a insuflat pe acești bărbați, este cu neputință să fie vreo nepotrivire între ei, mai ales la una și aceeași învățătură. Da, între acești doi scritori sfinți este cea mai desăvârșită potrivire în toate privințele. În ce privește starea omului după voia lui Dumnezeu, îndreptățirea sau neprihănirea, unul întregește și tălmăcește pe celălalt. Apostolul Pavel ne dă starea lăuntrică, Iacov ne dă arătarea acestei stări lăuntrice în afară. Cel din tine înfățișează viața ascunsă, cel din urmă viața văzută. Cel din privește pe om în legătură cu Dumnezeu, cel din urmă îl privește în legătură cu semenii săi. Avem trebuință de amândoi, căci starea lăuntrică n-are preț fără viața din afară, după cum nici viața din afară n-ar avea vreun preț și nici o putere fără starea lăuntrică. Avram a fost socotit neprihănit atunci când a crezut pe Dumnezeu. Și Avram a fost socotit neprihănit și atunci când a adus jertfă pe fiul său Isaac. Întâiul caz ne destăinuiește starea lăuntrică a lui Avram, al doilea ne arată pe Avram, dovedindu-și această stare înaintea cerului și a pământului. Este bine să pricepem această deosebire. N-a fost niciun glas din cer când Avram a crezut în Dumnezeu, deși Dumnezeu l-a văzut și atunci, socotindu-l astfel neprihănit. Dar când a adus pe fiul său Isaac pe altar, Dumnezeu i-a putut zice, știu acum. Iar lumea întreagă a avut dovada puternică și de netegăduit a faptului că Avram era un om socotit neprihănit. Și așa va fi totdeauna. Oriunde este starea lăuntrică de credință, acolo va fi și lucrarea în afară potrivită cu starea lăuntrică. Dacă pentru o clipă am despărțit lucrarea lui Avram, așa cum ne înfățișează Iacov, de credința lui Avram, așa cum ne-o lămurește Pavel și ne-am întreba, care ar fi puterea îndreptățitoare? Răspunsul ar fi niciuna, căci tot prețul și toată puterea lui Avram izvorăște din faptul că această lucrare este de stăinuirea celei credinți prin care Avram fusese socotit mai înainte, neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Iată potrivirea desăvârșită dintre Iacov și Pavel. Glasul Duhului Sfânt este unul și același, fie că vorbește prin Pavel, fie că vorbește prin Iacov, noi să fim atenți și gata de ascultare, deschizându-ne întreaga ființă pentru primirea adevărului lui Dumnezeu, așa cum este arătat pe paginile Sfintei Scripturi, căci numai atunci avem viață nouă cu adevărat și numai atunci ne întrebuințează Dumnezeu în lucrarea Lui. Să cu mai luptă-te puțin, curând vor trece norii și în veci m-a vor trece notii și în va fi sănori. Să apropii ajutorul judecul întâmpin el întrul. Vegează și te roagă, se nu ca steara pun. Vegează și te roagă, să nu cesteară. Versetul 23. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice. Avram a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca neprihănire și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Un lucru este să crezi în Dumnezeu, în existența lui și alt lucru este să crezi pe Dumnezeu, adică să iei pentru tine ca adevăr ceea ce spune el și să te supui în totul lui. Avram a crezut pe Dumnezeu, a primit pentru sine tot ce a spus Dumnezeu și n-a pus nimic la îndoială, chiar dacă mintea lui nu înțelegea și vedea lucruri cu neputință de înfăptuit. De pildă, Dumnezeu i-a spus că el va avea un fiu ca moștenitor. Deși avea vârsta de 100 de ani și Sara, nevasta lui, avea 90 de ani, adică niște trupuri moarte, totuși Avram, pentru că i-a spus Dumnezeu că va naște un fiu, a crezut. Lucrul acesta l-a bucurat atât de mult pe Dumnezeu, încât l-a socotit pe Avram neprihănit și l-a făcut prietenul său. Filozoful grec, Democrit, spunea, acordul felului de a gândi naște prietenia. Sufletul care crede pe Dumnezeu este socotit neprihănit, drept înaintea lui Dumnezeu, pentru că în urma acestei credințe Dumnezeu îl naște din nou, făcându-l duhovnicesc după chipul și asemănarea lui Omul firesc nu poate sta în preajma lui Dumnezeu și nu poate lucra împreună cu el pentru că nu crede pe Dumnezeu. Avram a crezut pe Dumnezeu, a crezut că Dumnezeu înviază morții, a crezut că din trupurile moarte, al lui și al sarei, poate să izvorască viață. Să credem în Dumnezeul învierii, fiindcă această credință este singura temelie a neprihănirii noastre. Avram a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca neprihănire și a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne facă nu numai copii ai săi, ci și prietenii ai săi cu care să se sfătuiască și să lucreze. Ne dăm noi oare de ajuns seama de acest har? Prietenia se păstrează numai împlinind condițiile și legile ei? O veche carte spune, șase semne are prietenia, dă și primește. Se destăinuiește și întreabă, se ospătează și dă să mănânce. Tot cartea aceasta spune mai departe, Prietenia între oameni se sprijină pe servicii, Între animale și păsări pe interes, Între proști pe teamă sau dorință, Între cei buni pe cunoștință. Prietenii, spunea Dante, sunt ca părțile unui întreg Pentru că au cu toții una și aceeași voință. Toma Dachino scria și el, se spune că doi prieteni au un singur suflet și că cele ale prietenilor sunt comune. Sfântul Vasile cel Mare zicea, singurii prieteni ai lui Dumnezeu, care la rândul lor sunt și între ei prieteni, nu sunt alții decât cei neprihăniți, sfinții. Domnul Iisus spunea ucenicilor săi, nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Toți cei care l-am primit pe Domnul Isus ca Mântuitor, care am fost născuți din nou prin credința în jertfa Lui, am devenit prietenii săi. Dar să fim atenți, putem să împiedicăm buna desfășurare a prieteniei dintre noi și El, dacă nu împlinim condițiile prieteniei. Ioan 15 cu 14 sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Ioan 15, 12 și 17 Vă poruncesc să vă iubiți unii pe alții și să rămâneți în mine în cuvântul meu, spunea Mântuitorul nostru. A fi prieten al lui Dumnezeu este cea mai înaltă treaptă la care poate să ajungă făptura lui Dumnezeu și la această treaptă suntem chemați toți credincioșii Domnului. Versetul 24 Vedeți dar că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință. Ce înseamnă numai prin credință? Nu înseamnă oare că întâi e credința care aduce pe om în starea de neprihănire? Hristos este neprihănirea noastră. Nu înseamnă oare că întâi e credința care aduce pe om în starea de neprihănire și că această credință este adevărată când se arată prin fapte? Faptele sunt partea văzută a neprihănirii aduse de credință în viața omului. Cine se laudă că are neprihănirea primită prin credința în Mântuitorul Hristos, dar nu se observă în viața lui o trăire nouă așa cum o arată Domnul Hristos în cuvântul său, este un mincinos. Credința unui astfel de om este moartă, este drăcească. Credința care aduce pe om în starea de neprihănire îl trece mai întâi prin poarta nașterii din nou, adică pune în el sămânța lui Dumnezeu, care poate să-i greul faptelor dumnezeiești. Fără această sămânță, pământul inimii lui, oricât ar fi de bun și de lucrat, nu poate da rodul dorit de Dumnezeu. 1 pentru 1 cu 23 Ați fost născut din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în viac. Oamenii socotesc pe om nu după, câte, nu după câte spune gura lui, ci după câte arată faptele lui. Cineva poate să spună că știe croitorie, dar dacă nu arată prin fapte lucrul acesta, este un mincinos. E adevărat că întâi se învață teoretic știința croitoriei, dar dacă această știință nu trece la practică, omul nu se poate numi croitor. Tot așa la neprihănire, adică la Domnul Isus Hristos, se ajunge prin credință, dar dacă ai venit la El și nu înveți de la El o trăire nouă, nu ți ajută la nimic credința. Întâi e credința, dar îndată trebuie să-i urmeze faptele. Acestea o arată că există. Întâi e pomul, dar pomul trebuie să arate cum e el, bun sau rău, prin roadele pe care le face. Vedeți, dar, că omul este socotit neprihanit prin fapte și nu numai prin credință. Atâta vreme cât credința rămâne numai în capul omului și nu se coboară la inimă ca să o schimbe cu totul și astfel să dea naștere la o viață nouă nu are niciun preț. Credința adevărată stă într-o legătură de iubirea lui Dumnezeu așa de strânsă încât dă naștere unei vieți cu totul nouă. Și tocmai de aceea Iacov zice, credința fără fapte este moartă. Același lucru spune și Apostolul Pavel în 1 Corinteni 13,2. Chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Iată dar cum Pavel și Iacov se înțeleg de minune. Adevărata credință este numai aceea care se arată în viață, credința numai cu capul nu ne mântuiește. Să căutăm, prin ajutorul și lumina Duhului Sfânt, să înțelegem bine Scriptura, căci numai atunci avem o trăire dreaptă în fața oamenilor și în fața lui Dumnezeu, atunci suntem folositori lucrării Harului pe Pământ. Să apropie cu luna, să o porți viruitor. Să apropie cu luna, să o porți viruitor. Să apropie este pânul, să-l poți întâmpina. Felice robul care va fi găsit așa. Ferice robul care, Va fi găsit afară. Versetul 25. Tot așa, curva Rahav n-a fost socotită și ea neprihănită prin fapte când a găzduit pe sol și a scos afară pe altă cale? Rahav, această femeie desfrânată, n-ar fi fost în stare să facă fapta pe care a făcut-o, adică să găzduiască pe niște iscoade, niște dușmane ai poporului său, dacă ea n-ar fi crezut cele ce auzise despre poporul din care făceau parte iscoadele, popor binecuvântat și apărat de un Dumnezeu atotputernic. Rahav, deci, a crezut mai întâi, iar credința ei a rodit îndată fapte neprihănite. Evrei 11 cu 31 prin credință n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți pentru că găzduise-i scoadele cu bunăvoință. Credința desfrânată a Rahav nu i-ar fi ajutat la nimic dacă ea n-ar fi fost urmată de fapte. Credința este ochiul care vede de departe realități mari, iar faptele credinței sunt picioarele care te duc fără greș la aceste realități și te pun în stăpânirea lor. Credința ca faptă te duce la faptele credinței, iar faptele credinței te fac după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Nu poate să vârși faptele credinței cel fără credință, dar nici credința fără faptele ei nu poate exista. Neprihănirea este rezultatul unirii credinței cu fapta, după cum apa este compusă din cele două elemente, oxigen și hidrogen. Fără unirea acestor două elemente, n-ar fi cu putința apa și fără apă, n-ar fi cu putință viața. Fără unirea credinței cu fapta, noi cu putință viața neprihănită în Domnul Isus Hristos, noi cu putință adevărată fericire.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 Să apropie nuna, mai luptă-te puțin, Curând vor trece norii și în veci va fi ni Curând vor trece norii și-n veci va fi sănit. Să apropie ajutorul, În l în drum, Veiază și te roagă să nu cați eară, vei ease și te roagă, să nu cați eară pun, să apropie răspata, lucrează mai cu smort, să apropie cu nuna, s S-apropie cu S-o porți să s este stăpânul, Să-l poți întâmpina, Ferice robul care Va fi găsit așa. Ferice robul care Va fi găsit așa.